след по-малко от 25 минути в 11 часа е официалното откриване на сигурна зона за непридружени деца в регистрационно приемателния център за беженци в град Харманли. Събитието се организира съвместно от Държавната агенция за беженците, УНИЦЕ в България, Посолството на Швейцария у нас, Международната организация по миграция с подкрепата на Държавния департамент по миграция на Швейцария. Добър ден, казвам на Бориана Гидикова, директор комуникации в УНИЦЕВ. Здравейте, много ми е приятно на днешния празник да се чувам с вас. Казвате празник, това описва до някъде атмосферата, но ще ви помоля наистина малко повече да ни а, въведете в това, което се случва в момента в приемателния център за беженци в Харманли. Какво означава, какво е значението на факта, че едва сега се открива такава сигурна зона за непридружени деца? Всъщност това ще бъде третата зона за непридружени деца в България. Просто в момента откриваме такава в най-големия център за бежанци в България, този в Харманли. И наистина за нас това е празник, защото сигурната зона е място, където 98 деца ще имат възможност да живеят по много добри условия, ще разполагат с специални помещения за момичета, за деца с увреждания, с всеки дневна, където децата ще се занимават ежедневно. Много наши партньорски организации ни помагат да учат български язик, да учат дори математика понякога, ако имат желание децата да, ги, да им помагат да ги записват на училище. Непридружените деца, за да стане ясно на вашите слушатели, са деца, които са съвсем сами дошли в България. Преминали са много граници, срещнали са страхотни предизвикателства и наистина имат нужда от специални грижи, както всяко дете. Но когато детето е без родителите си, разбирате, заслужава специално внимание и грижа и подкрепа. Затова ние сме много щастливи, че днес имаме е възможност да открием този тази сигурна зона в присъствието на вице на България, госпожа Иляна Йотова, която ще дойде тук на откриването заедно с министърът на вътрешните работи, господин Калин Стоянов. Разбира се и посланикът на Конфедерация Швейцария в България, това е негово превъзходителство, Реймонд Фурер, без чиято подкрепа нямаше да бъде възможна осъществяването на тази сигурна зона. Разбира се, домакините ни от Държавната агенция за закрива на детето ще бъдат представени тук както и целия си екип на центъра, така и с техния председател госпожа Мариана Тошева. Очакваме също така и председателят на Държавната агенция за беженците, госпожа Дора Иванова, представители на много институции. И разбира се, много деца в центъра в момента има настанени а, около 150 деца, в момента 58 от тях са непридръжени и живеят в центъра. А, наистина един голям празник. Децата ще пеят на български. Децата са от Сирия, повечето от тях. И ще ни кажат дори стихотворения. И много, така, много е вълнуващо за нас и за всички деца. Ами, кажете, кажете ни до каква степен се използват а, а, модели познати в Европа и тъй като това е последният а, към момента такъв център, който се открива за непридружени деца, предишните два в сравнение с този по какво си приличат, по какво се различават? Същото по един и същи модел се управляват тези центрове, тези сигурни зони в центровете заедно с Международната организация по миграция, която управлява тези, центрове в другите, тези зони в другите центрове. Ние изградихме тази сигурна зона. Разбира се, тя в момента е чисто нова, много красива и приветлива, и децата ѝ се радват, тя е в рисунки, и така много приятно е наистина за тях. Всъщност, това... Е само първата стъпка, която трябва да се прави по отношение на грижата и закривата на непреддръжените деца, защото 40% от тях тук в Хармани са получили международна закрива, след което трябва да бъдат изведени от центъра и настанени в социална услуга. Достъпът до альтернативни грижи и социални услуги обаче като приемната грижа и центровете за настаняване на тип, преходна или защитено жилище е отрешаващо значение за грижата за тези деца. Но, за съжаление, въпреки усилията за увеличаването на брой капацитета на социалните служби за подкрепа на децата в страната, все още от много тях не са готови да работят с деца, беженци и иммигранти и да посрещнат техните специфични нужди. Например, през 2022 година броят на останените непридружени е деца в социалните служби е 29, едва 29, като през 2023 година той се увеличава на 43. Сега в момента 178 непридръжени деца са потърсили закрила и са настанени в сигурни зони в Центрите на Държавната агенция за беженците. Може да направите сами калкулацията колко всъщност много от тях имат нужда от това да бъдат в социални услуги, а това все още не е възможно. А това означава ли, че тези сигурни зони, три наброи към момента в България, до някъде заместват тази все още липсваща, липсваща опция, липсваща възможност за поемане от социални грижи на тези деца? Ами, може да се каже, да, но разбира се, както казах, това е първата стъпка. Тук все пак, децата са настанени в зона, която е охранява на 24-7, uh -huh. със сигурност получават и различни, както казах, опции да, да си занимават с тях, имат лекарска а, помощ. А, имат социални работници в центровете, които се грижат за децата. Но най-подходящо за всяко дете е, разбира се, най-близката до семейната им среда, ам, установка, така че ние всъщност като ще продължим да подкрепаме държавата и всички отговорни институции в това да повишим капацитета на социалните слуги, така че те да помогнат на децата по най-добрия начин и да им осигурят грижата, която се нуждаят. Защото в крайна сметка най-близката до семейната среда не е тази, която е зад решетки, нали? Също тук решетки няма. Няма ли? Добре. Но, няма решетки. Може да дойдете и да видите. Има наистина много просторни, красиви помещения. Имат а, а, осигурени в центъра в Кармен или условия, където да спортуват, където да учат, имат класни стаи. Няма решетки. Но, Но все пак това, това е едно пространство. Само, само да, да уточним. Все пак това е едно пространство. Голямо пространство, което е охранявано отвън, нали така? охраняване отвън, да, защото тези деца са всъщност изключително уязвими. Както казах, те са преминали по пътя на мигрантите и на беженците от Сирия до тук. Представете си са дни наред, в които те вървят или се движат по неведоми потишища, така бих казала, самички и понякога дори не са пили вода в продължение на няколко дни или са изяли по една бисквита, което представете си какво означава за едно дете да е само сред чужди хора, в непозната държава, не говорят езика. Има деца на 10 години, които сигурност не трябва да са семички и не трябва да са дори в сигурната зона. Те трябва да бъдат на в специална отслуга и да се полагат специални грижи за тях. Сега, госпожо Гейдейкова, знам, че е ограничено вашето време, но няма как да не попитам. Освен условията, освен това създаване на такъв тип пространство, което наистина да е съобразено с детските нужди, а, има ли капацитет а, този център в Хармър, Харманли да обгрижва тези деца не по начина по който а, върви инерцията в подобни големи институции, а наистина са внимание към всяко дете? Аз мисля, че да. Аз ще углежда. От, около месец посещавам почти всяка седмица центъра и виждам какво се случат децата, как се промениха. Те ги и макринихме в сигурната зона. Много са щастливи и наистина, жайно с много партньори на центъра. Има тук червения кръст, има освен от Международната организация по миграция, има лекари без граници. Има свършно много хора, които се грижат за децата и полагат тях си усилия, за да се грижат наистина по най-добрия начин за тях. И те ще бъдат не само на откриването, нали така? Не, не, а Те са там. Добре, Да, да. Може да видите на нашия сайт. Има много различни снимки, изложба сме направили всъщност да разкажем историята на тези деца, Има видия, в които хората могат да разгледат и да видят как се грижат за децата нашите партньори и ние самите в този център. Но пак казвам това само първата стъпка те не трябва да са тук. Те трябва да са при семействата си най-добре, разбира се, да се съберат от семействата си и най-добре е да има мир за децата, където е да се намират те по света и да няма нужда да бягат от страните си, да напускат домовете си, да се разделят с приятелите си, да напускат училище и да бъдат в безопасност. Много ви благодаря Боряна Гидикова. От УНИЦЕВ след точно 15 минути започва официалното откриване на сигурна зона за непридружени деца в регистрационно приемателния център за беженци в град Харманли. Там ще имаме и наш кореспондент, така че ще чуем и жива картина от откривато малко по-късно в програмата.